Tumejifunza nini kuhusu mtandao jamii wa lugha? Tumejifunza mengi kuhusu lugha, interneti na lugha kwenye mtandao. Kama tukibuni ripoti hii, huu hapa ni mtasari mfupi wa maarifa muhimu zaidi ya safari yetu kufikia sasa. La kwanza kujifunza lugha ni wakala wa maarifa na njia muhimu ya kuwa ulimwenguni sio tu chombo cha mawasiliano Indio sababu lugha nyingi ni muhimu sana kwa hivyo tunaheshimu na kudhibitisha utajiri kamili na muundo wa nafsi zetu nyingi na ulimwengu wetu tofauti bora zaidi la pili muktadha Watu wanajua ulimwengu wao na kujieleza katika zaidi ya lugha Lugha Lughazato zaweza kuwa za mdomo yani kutamkwa au kusainiwa, kuandikwa au kupitishwa kupitia sauti. Bado usaidizi wa lugha kwenye mifumo na programu za teknolojia ni kwa sehemu ya lugha hizi 1000. Ni takriban 500 kati ya lugha hizi zikiwakilishwa mtandaoni katika aina yote ya taarifa au maarifa. Baadhi ya lugha zinazosungumzwa zaidi limwngoni hazina usaidizi mwingi wa lugha au habari mtandaoni. Usaidizi bora zaidi wa lugha mela kina zaidi kwenye mtandao pamoja na ramani za Google na Wikipedia na tofuti nyingi ziko katika lugha ya Kiingereza. tafakari mtandao hauko karibu na lugha nyingi jinsi tunavyofikiria au kuitaji uwe uchamboze tatu uchambuzi. watu wengi wanapaswa kutumia lugha ya karibu ya kikoloni ya kwa mfano vile Kiingereza, Kihispania Kireno au Kifaransa au lugha inayotawala kieneo kwa mfano Kichina, Kiarabu ili kufikia mtandao. Miundo ya kihistoria na inavyopendelea ya mamlaka na mapendeleo ni msingi wa jinsi lugha zinavyoweza kufikiwa au la mtandaoni.